Перша навколосвітня подорож Вихід у Тихий океан Перша в історії людства навколосвітнє плавання здійснила іспанська флотилія, очолювана португальцем Фернаном Магеланом. Його справжнє ім'я – Фернан ді Магальянш. Це плавання остаточно довело, що земля має форму кулі. Магелан отримав непогану освіту у тому числі з астрономії та навігації, і у 20 років уперше вийшов у море. Його життєвий шлях був звичайним шляхом конкістадора – бої на узбережжі Східної Африки та в Індостані, морські битви з арабами. Посварившись із королем Португалії, Магеллан перебрався до Іспанії. Він переконав короля Іспанії Карлоса I у тому, що Молукські острови або острови Прянощів повинні належати саме Іспанії, а не Португалії. Дістатися до них він пропонував нібито добре відомою йому Західною протокою. У вересні 1519 року флотилія з п'яти кораблів вирушила у подорож. Експедиція дісталася до узбережжя Південної Америки. Але безуспішні пошуки проходу тривали до кінця березня, поки не почалися сильні холоди й буравії, які змусили відважних мореплавців зупинитися на зимівлю в Патагонії. У жовтні 1520 року кораблі знайшли такий жадану протоку – звивестий і небезпечний шлях між численними островами. Моряки згадували, що там завжди з усіх чотирьох кінців світу дме північний вітер. Острови навколо мали вигляд пустих і безлюдних, але щоночі моряки бачили незліченні багаття. Тому архіпелаг дістав назву Вогненна земля», а протоку відкриту експедицією Магеллана – було названо Магелановою Ситуація була складна Харчів майже не залишилося Але Магелан був упевнений, Що від Молукських островів Їх відокремлює морський перехід У якийсь там 3-4 дні І човни вирушили в дорогу Невідомим європейцям Величезним океаном Названим Магеланом За незвичайну спокійну погоду тихим Мореплавці потрапили туди Під час штилю Плавання тихим океаном тривало майже чотири місяці і супроводжувалося жахливими втратами. Нарешті пролунав довгоочікуваний крик – земля! І незабаром перед мандрівниками постали філіппіни. Він не вмів посміхатися, догоджати чи бути люб'язним, не міг захищати свої переконання. Вдача Магеллана породжувала протидію, повідомляє літописець експедиції Магеллана.